«Зараз тобі принесуть повістку», – швидко заговорила Наталка. «Щоб ти йшов на окол, чи щеплення, чи ще там щось, не знаю. Але я благаю тебе, не йди нікуди, або замкнися нікому, не відчиняй. Так буде краще, для тебе краще!» Заскучений записанням Павло все не здогадувався, чого від нього хочуть. «А як? Звідки ви знаєте?» – нарешті спромігся на слово. «Секретарка сільради ходить по дворах. Зараз вона в нас!» – кивнула Наталко обіг бабиного двору. «А укол навіщо?» «Ось і я не знаю навіщо. Нібито проти Ящура. Але я не вірю. Баба Санька, тобто моя мати, так само не вірить. Щось тут не так. Може, ти про щось догадуєшся?» «Про що?» Усе, що сидів над газетою Павло з таким виглядом, ніби не затуляв від сторонніх очей велику таємницю. «Ну, не знаю, тебе тут коли-небудь викликали до лікарів? Чи, може, вони самі до тебе приходили?» «Ні, ніколи». «А хто до тебе приходив?» «Ніхто». «Жодного разу?» – здивувалася Наталка. Він кивнув. «За два роки в тебе в цій хаті ніхто не провідав?» «Ніхто», – повторив Павло незворушно. Мовляв, «А що ж тут дивного?» «Як же ти живеш?» «Сам? Як?» Він мовчав і тільки незмигно дивився на неї. Мабуть, і сам ставив собі щойно почути запитання і не знаходив відповіді. Наталка підійшла до груби, притулила долоню до прохолодної, давно не біленої поверхні стіни. «Сьогодні у хаті ще не топлено. Сидиш як у погребі», – мовила, чи то з жалем, чи з докором. «Мені не холодно». Павло назводив з неї очей, наче боязко ждав, що вона зараз накоїть якогось лиха. «І писати не холодно», – підійшла до нього Наталка. Павло, здавалося, готовий був схопитися з місця і перепинити з собою її наближення. Але не схопився, знітився і опустив очі, мовчав, немов затявся не продовжувати розмови. «Що ти пишеш, Павле?» Наталка намагалася говорити удавано несерйозно, навіть весело, справляючи враження людини, яка хоче просто поговорити, збути вільний час. А проте Павлової настороженості, якоїсь непояснимої його неїжаченості, їй перебороти не вдавалось. Не піддався на її імітовану безжурність, замкнувся в собі, мов равлик, у мушлі. У дворі почулася хода, наблизилися до вхідних дверей і вони озвалися під неголосними ударами чиєїсь руки. Наталкою явили себе по той більш вікон. Примірялися, чи можна з надвору побачити, що робиться в хаті. Ні, крізь фіранки сюди людські очі не дістануть. «Дмитровичу!» – почулося від дверей. «Степане Дмитровичу, ви вдома?» Павло поглядом спитався в Наталки, і вона притулила вказівний палець до своїх губ. Сиділи немов дві малолітні шкоди, застукані на гарячому, але, попри все, сподіваючись, що якось воно минеться. Нарешті секретарка, Наталка впізнала її з голосу, протопотіла до хвіртки, озвучуючи ходу невдоволеним бурчанням. Стало тихо, так тихо, що здавалося було чутно, як порипують суглоби в ногах мініатюрного велосипедиста, який невтомно намотував педалями нитку часу. Наталчин подарунок, чи то самотньо, чи гордо у своїй самотності, стояв на великому столі під вікном. То була єдина річ, яку Павло не прибрав зі стола, в минулі рази аж замалого для безлічі домашній дрібниць, що їм саме тут тільки і місце в сільській хаті. Наталка втішено відзначила. Павло подарунок оцінив. Хоча не це було зараз головне. Головне – Щогодинник стоїть на видноті перед очима і діє на Павла заворожливо, і цей механічний велосипедист на батарейці бореться не з відстанню, а з часом. От і добре. Час мусить сказати своє слово, якраз на нього Наталка і розраховує. Вона прийде ще? спитав Павло майже пошепки. Сьогодні навряд їй іще півсела обійти, але ж прийде. Сказав він тоном, у якому чулося, що вони вчинили недобре, не відгукнувшись. Не зарадили собі, а тільки відсунули неминуче на якийсь час. «То що? Нехай приходить! Тут, господар, ти! Кого схочеш, того й пустиш!» Здавалося, це пояснення його втішило, заспокоїло. Він підвівся, пройшовся кімнатою і дістав із навісної шафочки дві чашки». «Чаю хочете? Вип'ю, чого ж ні? Але ти вперто кажеш мені ви, я ж тебе просила. А вас це ображає?»